Hapotik uh, en energia dinasi gabe guhauk eta baitu gauzaanik, semen guhauk ta... Iguzkia, ura eta hori ikilan, eta energiak guauk eta iten aldu gula. Batila gauzaak diadanik eh, lekean, zen eta eierak zen bai, barnekaldia maitira. Prezeski hain iz hemen eta Sibiruan garazima igor gine bat eutugu. Bai Trexena horik behartira ta ono eta antzara zi eta uste dut behar ezko dela, behaz... eta gauzak aintzintitik kompontzia. Ez eta behar hukan ta, eta egon eta kapotik e, e, ditenden energia ikilean behizik.